نو بے پشپگم کال لاغل دی بیت المقدس تا نو در چې چی بے سمرا مزل کو پا آغم را بارتا خالون نویلکی او گلون نویلکی دن نو که بیت المقدس تا را آغم اغا جیشن مناوی دا فتحه دنگ حضور پا فا خط پارو رسید اسلام دا وقت ناما خدا خط نمخ که دی بیت المقدس که دی ورس خوب بینی او جیشن دی خوشعالی دا دی چه ده دا داست قوم بادشی را روانه د چه علامه ده ده چه سنتی, سنتی علامه د خطنه او نجونی و قاینو دیر بلا و سار خفه ناستو دربار کی زکه چه غصو سی جنگ کردو ده ملک سارا یا بی بل ملک را روان ده نو سار لده ده بادشان ده وزیران ناستو بی سیب خفه ای خطرنا خوب میلی دلی ده و بیگام استور و اغینا دا معلومی چې دے یو ملک بات سیرا را وانا را ممنقو بیزی دا ملک ویدتا سی قوم دے چی علامی خطنا را اغیو یہ خو صرف یهود کوي یهودو خسدوم را حیثیت نشتا او سیف خبرونو لے گا یهود قتل دا خبری که دی دی که دا حضور پاک خط پارواسی چی خط رکت حضور پاک دا لی کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خطو سم محفوظ تے او اردن کے پ من محمد الرسول الله الہ رقل عظیم الروم سلامن علا من اتبا الحدا اما واق فینی ادوکا بدعایت الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ ہوا جاکا مراتین وین تولیتا فینی علیکی اسم الیریسیین ویا علا الكتاب تعال ویلا کلمتی سوائی بیننا و الله اللہ نعبد الا اللہ و لا نشک بیشیم و لا اتخذ بادن آبادن اربا من دون اللہ فین تولو فقول شدو بیننا مسلمون دا خط ایمان نوڑا که ایمان دی روڑا خدای پاک با دوچند ثواب در کی. او که ایمان دی روڑا نوڑا در اید گنام ستا پاسر او تاسو خوزان تا دا توحید والا واینو ولی ایمان نوڑا دا خط چول استحران شو وی دا سڑیو گوره دا حیبن خلیفه کلبی لی گلو اگه چوکت آغا سنت وی عرب سنگدی وی عرب سنتی عرب چا نبی جندل دا کوم دا حضور د برکت اقوم شوین یعرب څنګه دی عقیم سنت دی, دی وزیرانو ته یی قسم دی د قوم حکومت راو دوم ربان به وی دا عرب دل تصالح ګره تجارت نیارت لشکران علی نو غزه او اسقلان پساره سینا کی او دو خریری افوجانو او خبر الله ال ته یو کسانو دا عربو ابو سفیان سیب سروالو او کافرانو یو پټی مسلمان تجارت سفيان نام لري بادشاہ غوستيه بیت المقدس ته يم کوموس کوي راشه دی و يرالل یو کثرا به درشواله را مخکړی وی او یی دغه وخت ته پتر لګی چې موږ سلام وره وی دا په عربو کې په رمبر پیدا شوی دی دا غنص سو کې خپل زیات دی زیه هاغه سفيان یې زی لانوه اشان توندره گه اوه ترجمانا نئر اغسطه اوه ده نور طوه اوه اوه لا ده نزئ وصوتا قوسه نا تون تا دروغو وی نو فورم ماتا وا اوه وی خدا تاسو پلار نکسو باتشاہ تیرشویده وی نا وی نا سب اسینگ دو ده وی نا سب خوڑیر وی نا وی وی دا د پیغمبره دا واست تاسو په کوم کې چاکړې دا وینه وی غریبانه مر پس روان دي کماندار وی غریبانه وی ته پس چې سو روان شي بیا وا پس وی دی وته پوره کونه وی ځنګ ستوري په منسک شي وی دی او وی ځنګ څنګه دی کله مونږه باراو کله غریبانه وی چرته دی وپای او غدر کوي وته پوره کونه راکړي خو ننسا بازمونگاو دا غیه وصلحا د پتا نلگی د پکی دا دا ذان نوئی ای تاسو تسوئی ته منتدعوئی چی دا خدا عبادت کوئی رشتیاوئی منز کوئی آو بی حیائی خبر مکا بادشاہ یاران دا تول خلق کوری بید خلقو داوئی تو ای که دا دیر دا سڑی چی دا کم خبری که دا, دا رشتیاوی دا یقینا پیغمبر د ما که د د په پلانې کې مشر تیر شوي باچو ما چې داله با د پارې او د غې چل دی او که ددنه مخکې بل چا دا خبرې کي ماې دا او نهقل دی چې او چې او سړی په جنونکې دروغ نه ووي په خلکو نو پخدا بهسینه دروغئ او امېشه د پې غمبرانو غریبانان خلک ځکه دارو کې تخبرې ریزان لادیبرنس غنی هغه قدر مکه پیغمبران به او خی او قدر نه وی جنگم دغه شانتي جنگله مسلمانان به لیو کله غټی په اخیره انجام د ویر ریسي پزیاتی دي کمیدوري پزیاتی وی را په قسم دی دا داس مکه باغالي وی کزا غت رسی دی شو ما باغه ته نن رسول وی او د اغله حسن خطیب ام خپل کړي وی او داغه قدمونه به منځله چې د دې لري خلقونه یو شو چې دا بادشاه جوړوست د عربو تابع کی عرب اغیس نه غوې زمو متعلق شو چې دا واسي دا هر د دې د خمسه داستان به د حضور پا حق محفوظ کړي دا به چې خمسنار بدا وزیرانو وصل او دا اسيمبلی حال کې په دروازې باندې کې فوج مار راځي دیparagraph پولیس باندې ودري پهوچت دی وی اقامه دونه د خپل چ ملک محفوظ پات شي او د دنیا او اخرت کامیاب بخل درک وی ولې م نه دغه وی غمبر پیغمبر باندې ایمان لرو او ټول منډه کې دروازې نه چې دروازه ته منډه کې دروازې بند دي تیسو چې دا به اسې رات وا پسې زم ما خبر اورې دامه دربان خدا دې په خپل دین مضبوط دي نو خو په یو حضور په اقوي کې یمنه راوندې بادشي به محفوظه په حضور د خطې به عزتونه کړه خط د سرو درو پناچکه کې هو هغه چې دې مډال تک یو فرانس کې یو فرانس بادشاه اوردون بادشاه علاوه ورک نه هغه اوردون کې محفوظ پروت او ایران سر کوزې ته چې خط لیکلی هغه تمنده شه هغه چې دې ته فسراو قرویس ویدھا عربو سڑی مونتا ہوئی یمن اغیس رو یمن گورنرو ما نو میکن نو میرانیش اگر تے خبر ورو لے گا ویدھا عربو کدا سڑی سوکت ادبلا سا ادباق پیما تا حاضر کی اگر یا ادبا سوی رو لے گا لیلی بریتو گیرے اخری لے گا ایرانیان بادا ویدھا همون دا یمن دا گورنر پولیس والایی وی سلر آغری وی گورنر چې ته چی تا بادشاہ اوکس تیران نارم باغیر اخپل زان تابع گرن وی خسار نبا جواب برد چی سارلشو وی زد اما خودے ستاس خودے بیگا واجلی خودے تا بادشاہ تا بیخده وی واپس شی گورنر تبلان گورنر تا چرا سو رضی پس اغلا خبروار اغی ایران بادشاہ بان خپل زوی را پاسی دلی دو دشپی والی دی پچاو او ما کشپو چې حضور پاکر تاویم داغ زوی و شیر ویه دا پلا او خضا مینو ناغ دا کشو که دا پلا رسنگا مل کم تا خضا او خضا که داغی شیر او اغا بادشاہ داس بلا و چه اغا او خاصا خانه و مقویات به فارنجکه خځې به ساتل یو زهر او خطرناک دبليو پاری لیکلو چې دا کوشش دی بار نجیمه دا پال لري پیدا منډه هغه دا, دا, دا, من دا یو کې زمانه باسی چا واشتنه یو زل بمری نس دوی چې ولاږي پلا ریمړک اخزه چې خبر شاغی زهر رسک خدامونه شو پلا ریمړن باسی خداده شو خو یو به یو رد هغه په خانه کې ګرځید دا ا پښتې چوری د دې د خپلې پرمتی شيري مخه ز شوقي او هغه ته خړل خوندې خوګو ډېرې په لیدو واستار مردار په مې راغه کور واغه به حق مې حضور په پاپيوسه څوک بادشاہ کې لور یخه دا کم خام چې مشرق خځه یا ناکامی وې هغه خدمت باندې وزیر راپورته شب قبضه دا باڅه اورې درا اورې د عمر ته پوجنه ورال ایران ته وخسرا پروین ده حضور پاک خط وشلو چې حضور پاک خبر شوی باسي ختم شو موزیکون کلمو منظر ما هغه راکان بیت المقدس ده بی عمر پیغمبر دغه واقعاتو د اشاره کې ته علي پلاامین خو دغه خبر ده په مونږه ټول سره په دی آیات غلیبه الروم و رومیان خو ان الارض لنزي علی عود ازرعات و بصرا و یراک که داد ایران پا نسبت بیتن ازدیو وهم من بعد غلبهم سیغلبون وی با پسط دی مغلوبیتنا غلبا امومی ازخوی شکستو وهم من بعد غلبهم وی با پسط دی شکستنا سیغلبون وی با غالب شی فی بدع سنین پا یوسو کالا کی بدع یوسو لِلَّهِ الْأَمْرُ من قَبْل و مِن بَاد ده خده اختیار ده مخی و, و رست ده غلبی نه مخی و ده فتحه نه مخی و ده شکس نه رست طول اختیار ده خده ده و یوم ایزن پا دقا رسی رومیان غالب شی یفرح المومنون مسلمانان بمخشه لشی به نصر الله ده خده پیم ده اده بدر اقا اشاره ده چی مسلمانان تا بم یا فتحه راش آقا خبلا فتحه بخشه لشی در عوضی بم خوشاله شیت دا قران شریف هغه وادرشتونیش عوضی بم خوشاله شیت باړه کافران چې هر یو ما ته قرآن مونږ ته پیدا د دشمنان د اسلام په چارې او شکاسته زمام په خوانه ایران بدیش او اس مين ایران همیشه د عرب او د اسلام دشمن ناغله اسلام کې د شوی چې ودی په زو خدای نه مسلمانان ندي شیا قوم بنیادی طور سره ماجوسیان دي آتش پرستقام وی د اسلام دښمنۍ په دینم راواشت چټولو صحابو دښمنان او د اړې رسول د محبت دا وې او کنه انکه سړی چې د حضور د اولاد محبت کین او د حضور د دوستانو ونه کئ د حضور د بیویان ونه کئ د حضور د څرران او د زمان ونه کئ نشيګان دا بنه مسلمانان نه دی دا ویوسه مرامت او ایران ایران سمرا ورتو ویلی شو جنگ نه باندې زکه بی عربه تسبغوره حضور پاک تصبغوره اغمم جلی بزر کوه یک بزروار گфта او حضرت علی علیان اسن عوازه ل سید تکی علی, علی سید د حضور پاک نا غورا گن او حضرت حسین د باقی پیغمبران نا غورا گن چا ساری علی سید د حضور پاک نا غورا گنی او مسلمان نه یا حضرت حسین د پیغمبران نا غورا گن ممان نه دکه حضره ته حسین صحابی, صحابی دی پې غمبر په نه دی یو ساحي د پیغمبر درج ته نه للله امر من قبلو من بعضو اختیااتول د خدا د مخکې اوورستو چې چاله فتهوررکې چاه شيکس ووررکئ او یو معزن په دغهاز باید فر مومنون مسلمانان خوشحاله شي د نصر الله د خدای په ده من د عربو او د ایراق په فته خوشاله یو د ایران په شکست خوشحاله. ذکر ذا علمان دی مردا یان سرمان ی شاخ خدای فتح ورکی چاته فقشی او هو العزیز الرحیم خدای عالم دیو مہروان خدای رب لا فتح ورکی ایران دی Khomeini دی خدای مردار کی سره د خپل عوامو وان الله نانا خدای وان الله نا یخلف الله وله خدای خلا فرزنه کوي د خپل واده ولکن اکثر الناس لا اکثر خلق نه او سنگا دا نو کران چی دی بنگلی چی لری خوده وی عالمون من الحیات دنیا در دنیا پا زایری خبرو پیگی وهم ان هم غافلون آخرت دا خبرنا بے خبرت وصل اللہ علیہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> دا خندگا مسلا شکی دیتا دی بیدات نوی رب العالمین وصلالتو وصلالتو د تا تا هغه حکم دي چې سنت او لازم او ضروري وګڼي هغه چې سنت او لازم او ضروري وګڼي نو که چا یو صورت وي نو تبونهفه نه نو چې پهش پس یو صورت تبارک الذی وي وایې په لازم او ضروري موږ نه لازم معنی دا چې ویده ثابت دي حضور پاک نه داد نه وي یا که چا نو کړو نه غوا دین کار کوي دا دنه کوي نو که چا که خفه کړي چا غوګه چې خپل আরম্ভ له فاتح ورغلی ویانه له شیکاس ورکوله غولې امریکا او روس په خپل کور کې په جنگ او په غم مبتلا کیه عام مسلمانانو ته د فتحوحاتو دروازې پنځیدل همدغه د اسلام دشمنان يهوديان انوار روسیان، امریکانيان عیسایان دا په خپل قهر مبتلا کیه عام مسلمانانو کې اتفاق و اتحاد پیدا کوي فاتونه سره ټول څه مخا مړه رب بل عزت ما اسفون بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق و اجل مصنع و این من الناس بلقاء ربهم لکا سمان مخیائر کتا بیانو شو شدا خلق چی دیدی خود دنیا ظاہری دول انگار بھانی کوئی گی خدا خیرتنا بے خمال دا آخرت نوکه بی خبره دا ذکر بی خبره کدید آسمانون و ازمکو خلق د عالم قدی نظام کی فکر نکره کدیدی کی فکره کنو دید با آخرت نا آیات نخده تاک دا آخرت دا آیات یو دو دلیل ذکر کئی یو اقلی دلیل او دلنقلی اقلی دا رنبیره اولم او یا تفکرون فی انتسهم دیولی فکر نکی اختلغان سارا ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق څنګه پیدا کړل په دې پاک اسمانونو نظمکه په من دې کې چې سدي مگر په حقا د حکمتونو نه راغت او راځه او په حکمتونو باندې بنا دي او أجل مسمم او د یو نه ټی معلومي په وړل په دې انسان پیدا دی ا دنده د پان د اسمان او مکه او ماره په امه ته دادي دا خدلووبو ټلووب د پان نه ته دا د دې انسان آگا دا خپلوبو مقصد دي هغه مقصد دا وي نو چې دې د پرېګا نه متنو وي د نړۍ مال که ماله پاره پیدا ری د الیا صومه دا خپل استوري دا, دا, دا د خدای نه متنو دي دې نه متنو نه خدای مالوم کی چې دا چا ته دا کړیږي که چې هغه مالک مالوم کی نو دا مالک درازپور خبری معلومی که چیده غلوی مالک <سؤال> با زمان پسخ خوش آلی گی او زمان با پسخ خطکی گی دا مالک دا رضا خبرو تا عبادت پی او دا مالک دا نارضا خبرو تا گناو حا چیده مالک دا رضا خبرو دو کنی نخطه پاک بنای که بدل در که چاگی تا جنت پوی او چیده آغا دا نافرمانه خبرو دو کنی دا گی بدا سزا و چاگی تا بودا پوی نیچی دی نظام تصریبونی چه دا نظام مخی نو دا چا پیدا کر نو دوباره پیدا تولی مغتا تانده او چه دا دمرلوی نظامی پیدا کرده دیکی رازی نوی اغا خبر زان خو دل غواری بی مخلوق کا اغا خبر نعمتونی تمامون غواری نو کتاز آغا دا نعمت خدا رکن و یعوی بدل بذرکی اغا بدل دنیا کنی پرکی گی من جگا و نسازا دنیا که پرکی دینش او ولادت ک دنیا کې سزا جای لري کینې نو د خدای رحمت مخالفه دغه یو سړی ګناه کول او عذاب تراتې څخه ختمو د عذاب ته دی به تکمه پات کې نو خبره چې عذاب نه راځي تر مرګ پورې پرې له کوشش توبه وکړه او څو څو پرماده کوم دنیا کې سزا جای لري کینې د انسان د خدای د رحمت مخالفه انسان ترې او اغا خوشعالیم تیر دنیا کینر آولی زکار دمرا لیا خوشعالیم مقرر دا تیر دنیا غاقی زینمی افا داسی خوشعالی دا مار تبیلی ترونم چی اغا زوانی دا بوداتور پا کینشتا اغا سحط مرس پا کینشتا اغا دوام دی فنا پا کینشتا دا فو دنیا کی دینشتا او دا دیگر پا را دا سزادا پا محل پا کارو او د جزادا پا را آخرت پا دګیز دا ستو چې کو نو دیتاو په خبره اخرت مالم شه کو دی د اخرت مې نه افل واینه من الناس دې خمک به لقا ربهم نه تا ته منکر او دا خو دلیل اکل شو زه مرتقدو دنیا کې وګوره بیر څنګه چې اخرت نه نه نه لې نو به هم برانو د تعلیم انکار کړل زمک عبادی کڑی بانگلی جوڑی کڑی ری دارن زمانے دا مادنیات ماہرانو دا برونو ماہرانو اگر سشو ای باند دنیا کی اخدائی پاکچے مزیر سسکر ہوئے نمان الاخر کے پی عذاب او دا خلکداری دا غی فلا روکی دا غی فکلو بانے وردی قوم عاد بانے وردی چی یمن تا دی او قوم سمود بانے وردی شام تا دی لیکن حجر ادا شام پلار کرنے او آن احقا لالا یمن فلالکت نا خطی جانب تیشا خلا نخلی وئے اولم یسیرو فغار بین گرزی پا دیزمکا کی فیمزورو بیو لگو پوری معلوم کی کیپا خان آخی پا کن مدین قبلهم سرنگیو انجام لپا خلقو اغیسشو دبین آرسک زیاتو کانو اشد دبنهم قوہ اغید دبین زیاتو تتاقب سری بیرو هر رد درونه و لکه د خجرو در تنام را و آخر هر اغیر کرلی زمکه زمکه ارولی و, و, و کرلی کر و و همه روحه شو در بنگلو و پورونو و در سانت الارد زمکه کر کروانده شو و کر کروانده کرلی پا زمکو که و باده کرنی و زمکه ما همه روحه زیاد تدید چه سڑی پا غرونو که زان لگ پورونو جور اراغی کی تاخونه و تاخانی جور کیا او یوچه تا و بچه تا نا کمال لیکن او یا غور سمجھتا جو خوری علاقه غرونو میان که دارا اراغ آباده چیمی دی حیرام داشت چه خدای پا دیخو زربونه کرنه چیمی دی تاقشان دی غرونو کی تاخانی دی اولاری او یو کمری ابلی کمعاد ابلی ابلی ابلی او یو چتا پاسا وجعاط نمبر رسولهم البیناء وی تراغلی پیغمبران فراد معجز و سرغم د واضحونه همہ کان الله علیہم نوخه ظلم نه کړی په دې قومونو لکه تباکرلی په په چاړه نن کای والا ظلم د خپره د نه متن نہ او بی از کم مکان آقیبت الذین اصاو اصوآ خاکو بی پاکت زلمونو که دی پاکت زم زلم اکو اگه زلم ایسو اگه دی بده اکڑی نو دا بده فا بدی تن مکان آقیبت الذین اصاو اصوآ بی بدل دا بدان و بدی ایچا بده اکنون اداری بدل ام